ויאמר אדוני אל ישעיהו, צנע לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובס, ואמרת אליו, יישמר ואשקט, אל תירא, ולבבך אל ירך, משני זנבות האודים העשנים האלה, בוכרי אף, רצין וארם, ובין רמליהו.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 יחת אפרים מעם, וראש אפרים שומרון, וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו, כי לא תאמנו. ויוסף אדוני דבר אל אחז, לאמר, שאל לכאות מעם אדוני אלוהיך, העמק שאל לה, או הגבה למעלה. ויומר אחז, לא אשאל ולא אנשא את אדוני. ויאמר, שמעו נא בית דוד, המעט מכם הלאות אנשים, כי תלאו גם את אלוהי? לכן ייתן אדוני הוא לכם אות, הנה העלמה הרע, ויולדת בן, וקרת שמו אמנו אל. חמאה ודבש יאכל, לדעתו, מעוש ברא ובחור בטוב, כי בטרם ידע הנער מעוש ברא,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 ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים, ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים. ביום ההוא יגלח אדוני בתער הסחירה באברי נהר במלך אשור, את הראש ושער הרגליים, וגם את הזקן תספה. והיה ביום ההוא יחיה איש אגלת בקר ושתי צאן. והיה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 לא תבוא שמה יראת שמיר ושית, והיה למשלח שור ולמרמס שא.